Të gjithë lavdit falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun xhallal Gjell xjalalu. Atë e falënderojmë për e tij falë dhe udhëzime kërkojmë sallavat dhe selamet për sendejtë të, mira, më, të, plota, të prera, më, më të mirë, Ramataplota, të pandërprerë me njeriu më të mirë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndruar vëzë, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave Këtë ditëve të shtunën bi vargun të sinë kemi hapur që të flasim bi veprat dhe punët dhe adhurimet e zemrës Allahu gjelle gjelalu hu njëriju në ka kryuar me të bërënçmë dhe të jashme Kur themi zemrë e kemi përqëllim të bërënçmë në njëriju të cila nuk shijet nga askush Dhe kur themi e jashme e kemi përqëllim së retin e jashme dhe pamjen e jashme E cila ka të boja me lëkurën, me ftyrën, me duar, e kamëve të kështë maratë Dhe si jatë ne i quajmë gjymëtyd E zotë i unë gjelë gjelën në kamësuar Në përmjet për nga berit tonë Sallallahu a.s. Se Allahu gjelën nuk në shikon për jashtë Pro ne qyshdukemi njeri me tjetërin Allahu nuk në shikon qyshtu Po ajo që ka shikon Allahu gjelën E shumë rajon Andaj sa me mirë që është kjo zemër Ma shumë Allahu gjelën e uzzon Dhe sa me vepra të mira që bën I kthejet kjo me Me uzzim të Allahu subhanehu Vë Anon njeriu duhet t'i kushton shumë rëndësi veprave të branqme Dhe duhet që të merët me këta Dhe të angazhojt me mjekimin e të branqme së vetë Dhe nëse e vesim mjekësin E pysim e, do më dhonë grupin e mjekve Dhe i pysim doktorët Sa së mundje ka, sa virusa ka, shumë ka Shumë ka virusa, shumë ka së mundje E kështë të më ratë Dhe njëtë është edhe me zemrën Zemra ka shumë sëmundje, ka shumë teliga, ka shumë tema dhe të gjitha ato duhet ti merremeton dhe ti ti mjekon. Andaj besimtari duhet t'i kushtojë rëndësi shumë të madhe zemrës, nga se aty shikon Allahu subhanehu ve teala. Përmendom se veprat e zemrës janë shumë të rëndësishme në atë çka ka ardhur në Kur'an dhe në hadithe të pejgamberit ali salatu sallam. Pastaj përmendom me radhë veprën e parë e cila ishte sinqeriteti, ikhlasi, e cila është edhe sinonimi i shahadethit. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah I thojnë shëhadeta dhe i thojnë kelimetul ikhlas Fjala e ikhlas nga se njëriju e tëtë atë të Sinqerish për të fitur rizalëku në Allahut Subhanehu e tjale Dhe dhe pra e dytë, punë e dytë me të cilën në ndalëm Ishte bindja, jekini E që është shumë nënsyshme më dhe shtyl e fes Nga se fa bindje në minimal e njëriju nuk logaritet besimtarë Andaj Allahu Jalla Jalaluhu kurika përshkruan na jetët e para besimtarët ka thënë uhum bil ahirati hum yuqinun na khirat kan bindia na khirat kan bindia dhe ti gjën shumë isë njerëzve që burimi së mundjeve të tyre të është mos binja na khirat apo lëkundja në na khirat ana besimtarit duhet të ketë shumë binje na khirat duhet të ketë shumë binjen Allahu subhanahu wa taala dhe çdo lëkundje në ata se do të takon Zotin e do të takon Allahun Xhelal dhe Llogarin kjo i shkakton telashin këtë duniar kjo e bën të luhatat në vepra të mira çdo mos përgjigje e namazit në vaktin e vet ajo është një problematikë që ka të bëjë me bindjen sepse njeriu sikur të bindej se është një smut dhe ka rrezikshmëri për jetën e vet a ka mundsi ai të mutall me thirrsin e mëkut e thirrën e, e, e mëkut a ka mundsi mutall me ilaçe të veta shqomunti mot. Nëse e jeni ju në një njeri të sëmundur, una Zot, nga të gjitha sëmundjet e çerof, të gjithë sëmurët e muslimanëve, nëse e jeni të sëmurë që tallhet me hapat e veta, me ilaçe të veta, çka i thonë ana? Unë një njeri skona normal. Doriko që nësi besimtari, në në për shkakun kemi ngjecje në përgjigjen e shumë rreve veprave dhe ende llogarisin vetvetes se ne jemi në shkallë të lartë të të imanit. Andaj besimtari duhet gjithmonë skuqë vran ligjrat e kaluar ta teston bindjen e vet ta teston mënyrën, jo me informacionat që i ka, me veprat që i bën. Ka informacionat këti jemi të barabartë. Në informacion ne kemi përmendur shpesh vëllën, se nai nasut kanë informacionit, kanë telefonit, dhe çdo çdo që mendon se se e ka një mendim ndryshe pitikuin a më i mirë se tjetri, ai vetë se e ka shpërla trurin e vet. Ai vetëm se e ka shpërla trurin e vet. Te Allahu xhejel xjelali u shkohet me vepra, me vepra të cilat e kundërshtojnë nefsin, e kundërshtojnë çejfin, e kundërshtojnë egon e njeriu. Andaj, për mendoj li jeratën e kaluar se besimtari duhet ta teston bindjen e vet dhe përmend zonat, pikat të të cilat ai e fut diagnozën bindjen e vet. Sa ka bindje Allahu xhel xhelalu, sa ka bindje në Allahu subhanahu wa taala. Andaj shumë redytar të të parë të muslimanëve, sikur që kanë nga Bilal ibn Sa'd radiyallahu anhu, i cili si shpjegosh kur li jeron të çka thonte, u thon të njerëzve ke annana la naqil. Sikur që në aman. Pra, folëte për një grumëll të së gjërave, pasaj, qëfarë thënë të, thëkësikur nësë në të kuptuë, së kërë së këna menë, pasaj, qëfarë thënë të, kënë në në lemnukin, së kërë nësë këna bindje. Pra, o shumën interesant, gjithat gamë informatash e marim për Allahun dhe pengamberin, a.s.m. Grumën, informatash, ligerata, kështë më ratë, dhe Facebook, dhe Twitter, dhe Instagram e kështë më ratë, Dhe ndërkohë që njëri u përqemull e gjendë se të vetja vetë kur gjatë s'ka ndryshua Apo që kërë që kemi përmenë pasi që jemi edhe në praktë të Ramazanit E luqim Allahun që Allah të na mundësën me emri Ramazanin Dukë e qenë me shëndet dhe me iman Na sa Ramazana i kalojna Shom Ramazana kemi kalue Dërkohë që njëri u s'ka mujtë përqemull Me pes Ramazana Me e ndalë një gjuna E ndë e është i së provu me qatë gjuna Pes Ramazana, dhët Ramazana për Me njëzët Ramazan, adikus ka pas mënësi me eduku për qemull Të, të menduar i të kesë për të tjerën a, a njëzdo Ramazan dë gjënë që nuk o mirë me nuk kesë për tjerën O më njëm atë si, o shë likësi, Allah o rrenë Dhe ka me të kjo një informat E do shta vetëm e te kalon ashtu Dhe nuk futët në zemër dhe nuk, nuk replekton në, në vejpër Andaj shkada Bilal ibn Saadi Tha, a këna bingën a Andaj shpesher për qemull Ne i lezojmë shumë a jete. Dashkuçinjë merr një fasa, më janë marr ajetët shigjeta për të trajtuar një riçetrin. E më njoni një ajet, ja xunatina. Ky qjetri merr një ajet, ja xunatina. Ai do thot Imam Shafiui rahimahullah në Limati al-Muwafaqat, thot problematika e ndjekësve të efsh i cila është është se shpallin e Zotit dhe fjalët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ikshirin masirin etmaddit, jo ja masirin e dvoglit. Çai bie kjo kur ti e marr mushafin Ati e i madhja, kjo është ka le zotë, cëla, të një aktu kresori. Në kërë e mërë e kripa, ta ke mërë e që e filanit, mërë e jetë e se tisë mërëveshtë. Ose e mërë me një hadith, edhe dhe në që e për filanit, që kjo ka lopë, ko ka? Por kur ka me ka në dënja jetë, ka lopë për ti e? Kur ka me qëllu dënja jetë, hadith, ka lopë për ti, me thanë, që ki hadith, të aman këna për muhe, të aman e përshkuj ka gjen Mi po ne, qëfar bëjna, i marim tekstet qëri atike dhe i shikojmë me sirin e ati cilë joj lartë Dhe nuk shikojmë me sirin e fukarallokut të përfitimit se kërë anë ka zbit me naudzuneve Andaj shpeshe e lexër, ne e shohim njerëzit se i marim informacionat, por nuk i punojnë ato, nuk i përzinë ato E Allah u gjerële e shembolejti në kërë anë shpallin e vetë me ujinë I cili buron nga qili Por shparasje se ujë vëzë kurtinje në tok Pa tjetër e kamer agua Pa tjetër e kamer agua Nëse gjen ujë në tok Qfar dolloj fryti I amëll I thart I mir I keq E rritata Pa tjetër e kamer rrit A në nësë i qetë uj frytave të mira I rritato Nësë i qetë gjembave uj I rritato A në i dë njerë vëzë Ne e gjemje këtë problematikë Dë të vejnë kjo më avon të së mundjet e, e zemënës Se në njerë ajetët neve në shkaktojnë qëfar Ne i rritin gjemë bat të na Me nëse me ne i këput, me ne i krasit Ne me ne i rritin Për shfar asyje? Nëse thotë Allah u gjelloha qëfar thotë? Se ki Kur'an është ose uðzim Ose devijim për një popëll jetër Jehdi bihi këthiran Ju dillu bihi këthiran Wa jehdi bihi këthiran Wa ma ju dillu bi Tëtë Allahu gjelë anë Kur'anë, Suna e al Bakara Allahu me këtë Kur'anë e devijon di kanë sepse ki Kur'anë në këshirë mesirën e të lartit a Kur'anë në këshirën e vezën e mesirën e dëvarkorit e fukarajës e ati cili ka nevoj për uzim e kështë të marat dhe marja e ilmi dhe marja informatave të shumë të të vezë duhet të reflektojnë dhe besimtari anaj qikur shta Bilali tha a, a, a, në qikur në aske në menë Që me, me, me për shembull, më vetë flut për njerëz, për shembull, a di vetë çka është farzo? E di valla po, e di, tamam. Bilal polemizon dashka për çadfun, amai nuk e vepron të njëjtën, nuk e vepron të njëjtën. Prandaj ne jemi në zamanin ku njerëzit shtyhen me dhafe, shtyhen me fjalë, ë, mundohen me nxjerr mpa vlerën e vet në gjatë diskutimeve dhe gjatë gjatë polemikave, mirë po vlera e vetme te Allahu xhel xelalu, çfarë çelao bëzër takvallahu takë valëku më jutut Zotë i Gjellë Gjellë shtymja, gara në takë valëk nukën statusa asë vizbok, asë viteras e është në takë valëk qëli i tutut Allahu Gjellë Gjellë andaj për ingamber të Allahu Gjellë Gjellë janë shquar me frik bre Allahu Subhanahu wa, wa ijaje fërhebon këta në Allahu Gjellë në Qur'an veç mu të të muni veç mu muni. Andai, uh, shë, të të muni andaj, është shumë në nësitë ndër u alëzër së besim të ardit të Mobilizohet me bindje Ta mbush zemrën e vetë në bindje Dhe të punon pasaj me këtë bindje Nëse bindje e shtin Bindje e shtin dhe të Allahu subhanahu Udhe të heran dërsa mos bindje e të rheq Mos bindje e ngrëj pas Nëse nuk, nuk ka bindje njëri u me Me vebru me, me ata Se bepët e arritës e minjës janë shumë i për në kajim e ljozije ka folë për këta në disa për e libret të ti që është me deri gju e selikin dhe në zedul me alët të tjela për e libret të, të, të ti dhe ne do të mundojme qëmë me i pru disa për e rezumeve që i ka sjellë se si ma arrit dhe të këbindja Filimit veze në përmendëm ligjeratën e kaluar në përfundimi ligjeratës këto për e përserisim në filim që bindja është dhurat e zotit Osh për ulëzimit hynor. Allahu xhelalu ya njeriu të bindje për ti, për janë se Allahu xhelalu. Për kët arsye Allahu subhanehu ve teala na tregon neve në Kur'an se pejgamberët kur kanë dashme arrit shkallë shtes të imanit dhe bindjes ku e kanë lyp për Allahu xhelalu xhelalu. Për Allahu subhanehu ve teala. Për shembull Musa alayhis salam i ka thënë Zotit ve xhelalu xhelalu, erini anthur ilejk Ma mund sotë të të të shokë Nuk ka thonë në e të studiu e shë Allah Jo, ka thonë erini Ka bo lutje, ma mund sotë të të të shokë Se përsi janë dhe sa gjëra dhe zërën nuk merën Nuk merën me studim Nuk merën me, me atë shkatijat mund Pa jo është dhurate Allahu Gjellë Gjellë Andaj, fillim i shduhet të adim Se bingja dhurate për i Zotit Subhanehu e Teala Sikur që imani dhe zërën Dëse bingja me imani janë një tërsi Imani aja kë fituti Pasajti normal e ujit ka pak E kujdesish pa, ka pak Mirë po në realitet imani është dhurat për Allahu Gjelalu Parashtrojë të pytja Nëse dikush me ndonë se nuk e ka imani Dhurat për Allahu Gjelala parasht, Ne ta parashtrojë që këtë pitjet të vetvetja Nisë sekundë pak para se mu uzu A e kiti që kimi uzu Rish nisë sekundë, jo, me dit Nisë sekundë pak para se mi anis me falë Pes kona mas A e kiti që kimi ukan pes kona mas, jo Po kush është ai që e gadit Allahu Xhenal Xhelalu. Andaj ai cilëna ka ulzu ai ranas ton bindjen. Për këtë arsye tha Musa Alayhissalam, "Ma mund të sot të shoh." Ibrahim Alayhissalam sfarbori. Ibrahim Alayhissalam e niftë Allahu Xhelashov dhe e niftë edhe më tepër se Musa Alayhissalam, edhe nuk kërkoj më pa, pse e gadih ca Allahu nuk e mundson. Çfar tha? Tha, "Qal Rabbi arini kayfa tuhi al-mauta." Fa ozot oh, ma munson ta shoh çishin gjallë të vdekurin. Çishin gjallë të vdekurin. Kale avelëm të umin kale bële Tha atë nuk ki besuti A nuk ki besuti Kale bële Tha po gjithë të si kam besu Kam besu O lakin li jetë me inë qalbi Po unë përdu zema me vëzën në ven Në bindje Me e pa Nga se ka thënë a.s. Lejsel khabaru ke muajene Sosh me dëgju e lajimin nësoj si me pa Sosh me dëgju Sikur me Me e pa Andaj Për nga marët kërkanin Për e aonës Allahu Jelalë Që Dhe këtu ishte edhe rruga e njëriut më të mirë në dunia dhe në akhirat rruga Muhammedi sallallahu aleyhi sallam I cili gjithmoni lutit Allahu gjele zilalu Allahumme ya muqallib al-qulub të bit qalbi al-adinik Ati cili i ratullon zemrat mama zemën të ime fejën tane Këtu vëzër është një sekunde vogël Kënjërit ka mundësi ihin vet janë qef Edhe mendon, nuk e thot, veç e mendon Unë e fejën e moj vetë Qëka që ka që i duhet njërë dhe zërë dhe për pasaj mod dëllashitët kërkusën e bën veti? Veshtë një sekundi vogë li duhet, a i me mendu se fenë e ma vetë, që ku që plotë bën njëzë, më shtetën të forca e vetë, të inteligenca e vetë, të apsi të veta, të përvoja e vetë, të të në kam përvojë të rothë vetë, së nëmbanë mu kërkush kërkus mashtrime, dhe kjo dhe zërë është hapi parë drejtë degradimit. E që ka duhet me bër O ti cilë rëtullon zërat O Allah, ti majëm Sepse ti imban zemrë Dhe shkata a.s. Thebbi kalbi Ma mbaj zemrë A ka nevoj zemrë për mbajtja dhe zër? Po A në dhe të di mënkaj me gjëzije Zemrë nuk është quajtur zemrë Pos nga levizja Vesh leviz Dhe zë njeri ju më, mëna 5 minuta vendronë mëndimin E sheni njeri të folë mirë i dukë t'i mirë E dë gjë njeri njëtë njeri që ka menu mirë Te e shame në më ke çaqalën dru, zemra ndron shpejt. Ana duhet më lut Allahu xhelahu që Allahu më më ta mboj zemrën në në besim. Pra, çështja e parë, para se mi përmend sebepat, është që ta dijmë se bindja është dhuratë për Allahun xhel xhelalu. Ne kemi përmendur se në sura Al-Baqara kur i themi përmend uhda lilmuttaqin, Kur'ani është udhzim për besimtarë, që më thujt atje kemi shpjeguar se fjala uhda është e njëjta rraj Uh, Pro, etymologia kësaj fjallë, rrjedhja Edhe burimi kësaj fjallë është prej Hedi Dhe hedjë është hedije Dhe baza hedijët është diçka e cila Merët me s'ka Pa fitimin e njerit Pro, hedije është diçka S'ka ti s'ke pununta Andaj ullzimi është hedije Përja Praynous sallallahu alejhi ve sellem, hedhie. Edhe ta ka shpjegou mosmirti bejgamberi jon sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka dhanë hadithu hadisi gazimi Buhariu, asnjeri prej juve sunin xhanat me veprat e veta. Asnjeri prej juve sunin xhanat me veprat e veta. Tha ne Rasullallahu, blen edhe kjo për ti e. Ësht e njëjta te ti, tha po edhe te u është e njëjta. Po drejt nëse Allahu na mbulon me rahmetin e vet. Edhe tani komentet e hadith, ka të farkan thon, ka dhan ku po jecin veprat. Ko, ku është rëndësia të një veprave? Kur gjenet për po i kanë me, me Rahmetin Allahu Gjellë Gjellalu Kanë dhënë djetarët Allahu Gjelluala e ka bërë gjenetin Qëpar? Pas të Rahmet për i ti Sepse s'ka vepër që është kompenzim Dhe kunderblerë e gjenet S'ka mi dhënë qëtë të ku i këto veprat Mere table gjenetit S'ka, mirë po veprat e përcaktojnë dalimi në shkallë Veprat e përcaktojnë dalimin në në shkallë dhe që i shto që i khusam dhe mje që të mbahat rendi i ligjeve të sebetit Allah i ka të saktu vevra që të mbahat ligje i sebetheve për ndryshet e të rasht udzim për janës Allahut, subhane vë tjara e kur temi është udzim për janës Allahut që nga këtë akon, doaja lutja, vazhdimish me lutë Allahun subhane vë tjara dhe nëse zhveshim namazin nga veprat dhe levizit për këjamit r dhe të shëhutit, që ka nëngel në dhikri. Nga ki dhikri namazit, pjesa ma e mirë cila, doja. A në ima shafiju, rahimeullah, ka dhenë pjesa ma e mirë e fatiha, cila është, namazis sështi sakt pa fatiha. Dhe fatihaja, pjesën ma të mirë cilën e ka, ija kena abudu, vë ija kena stahim. Vetëm ty të adorojmë, dhe vetëm për i te e ndi më kërkojmë. Kjo është palca e, Fatihas, pa Fatihas ka namaz Qëtë në më në kitë namaz, i qka? Lutje Lutje A dojë Allahu gjillë që laluhu Kërkom për e neve që ta lusim shumë Dhe ka thamë bëngamberi a.s. Allahu hidhrohet Meni njeri që se lutë E kundër të e njerëz Njerëzit i dhënohën mësë për lutë Njerëzit i dhënohën mi lutë A i në mësë mbezdis më Që mi thua, ava ma krinë që këtë munë E shënë si përshemë Edhe në fund çfarë do, më shumë lemrat, musliman, musliman i bezdis. Allahu është në kundërsht të shembullit të tij është më i lartë. Ka thënë Ali sallallahu alajhi wasalam, Allahu i dënot, ai dënot më sfilit. Elushi vllahu që Allahu na ban vërtetë të dëzot, vajtimi she lusin Zotin e, e vet te bareke, te bareke ve teala. Kyra do të sa i përket ona sa burimi të bindjes. Cilat janë sebepat që ne i kemi ndorën ton ka disa prej tyre. Epara, osdia Ilmi. Dhe këtu e bërën e njëta përseritët të ikhlasi. Si arrim dhe të sinceriteti në përmjet dijes. Dhe shkata i bënkaj me gjëzije, gjdo të mire i prindia. Si mësta shifë zikanë që dijen e ka imam, aja ndalëve të shku. Si mësta ketë timonin e drejtimit njerit dija, aja ta di se atë shku rrugë gavuar. Pa tjetër është me konë dija, prijes. A mundi e panamenu një njeri përshemë, dhe zëtë? A më një panamenu Nëse këtu njëzit shpeshe këtë këptoj Dhe këni për të ashtë për jemë Së mduhet më ojsh, nuk mduhet më djetar Këti dik i vetë Kjo shembul i këtive zërë që ja Më në një shembul Nëse nimi njëzë të verber Nimi njëzë të verber Ka pëndor përdore Edhe a i pari, për të verberve, nimi veta E ka përdore një, një njëri shka shemë e si A e hupin u dhëm Jo nëse tut nj Mi nëse 1000 vet tash kanë me sinj, ka pun dorë për dorë. Edhe ai pari ia jep dorën i të verburit. Ai gjej nudhën. Ai gjej nudhën. Më fam burrjo po thon 1000 janë janë bash, ama kujta kushat i prinë? Ni i verbër. Dokin, kë ajan, e kanë huç. Andaj as nuk ka mesela sa është numri djegësve. Mesela kujta ti shkumas? A sheh ai nuk sheh. Andaj ajo është se i bën qaiu ju jesh fortot. Nëse prinë ilmi Atare është sigurtës arritja, nëse prinx jehli atare sigurtës shkatrimi. Është analizë, op shuma nasime kush e ka timonin? Kush e ka timonin? Ti oza ahip me një veturë, për shembull, ahip me një veturëti, ahip me aeroplan. Për shembull, me hip uh, në ketë aeroplan, më thon dikush për shembull, ë, ngjet aeroplan, këto të bëu sefte. Çiki pilotit tash sefta të bëu. Me pas kri shkolti në ish i friksu, pse? Po, ku e gjetë të onë me provu këtash a thu pështon as pështon Mirë, nëse thot ki piloti e ka kry shkollon këtë komplet për pilot, ama fluturimi parës këti, që këshka ke hip ti Nuk o njësoj siguraj që i ka tërodhë vjet pilot, abo? Mirë, nëse thot ti fat këtësish nuk pilotis ka arë, ka tek as muhe ka me në aprinjë sot njërën që të shkaj pas tonë aeroportin, që a thu ti unë e zvingë a thu unë e zvingë, po pse nuk venë Uh, ku e di, ku kuj kuj dek i çish kamë me me me, me fluturuar me aeroplan mirë vazo portsfarnia ozit prigohet andaj vazo nuk janë nuk janë të rrezikshme gërshant kur janë dorën e doktorit po rrezika kur gërshant i merr ignoranti gërshant kur janë dorë doktorit janë sigurt pse haj di më pre edhe dikur duhet më pre edhe a duhet më vrej ajo ama na frigomë kur gërshant i ka ignoranti pse po ja do mi pre ket Ajë aj, s'ka vakt me këshirë gishtin, aj, du dhani pra eva, thot, male, a du të më dha një latë, pra e ve thotë malet, se s'ka në vakt të ne. A doktorit thotë jo, a ekipatisht ato procedurë janë për me ta praj gishtin. Pse, sepse vëzër, kur janë në gërshanë në dorën e mjekut, jetë ashtë të sigur, a më nëse gërshanë të imaj të kujtjetër, a më nëse aeroplan, e drejtojnë aeroplanë në një një randë, që ba vëzër ma ta, po shkatrimit tona e ka ni ignorant, një jehel, një pa dije, pa ka mundësi na me marrën, çfarë mund të bëjë? Mupur ka tarshiet ot Imam Shafiui, piciti kande, domo obligohet, domos doshmërisht që ne të ndjekim rrugën e dietarë. Sa ka një rrugë? A ka një rrugë tjetër? Nëse ka një rrugë tjetër mënin, a mos është ky rrugët? A mundë dikush pa Buhariun? A mundë dikush pa muslimin? A mundë dikush pa Imam Ahmede dhe Abu Hanifën? Nusimë, a mund të dikush pa kuptim të Sheikhul Islamut e ime mund, çka mund filozofët? Andaj ti e sheh se kjo adoleshenca që ka kapluar në numër të madh të zamanit ton është e tëra mungesë, mungesë fat, mungesë dijes. Mungesë, mungesë dijes. Andaj por sheh mund zonierë zamanema, do të shkoë krizë kjo. Zonierë se do të nevojat ndo hu nashoç, Azietar, as i çe kidvet. Vëjvatë çta? Çikë fjali është ka thave ti? Ës dija, gjeh. Kur thoi dikush neve s'ta duon o xhallar, thoi kështu. Çi kështa pe thos s'ta duon o xhallar? Çi kjo fjalia? A është dije apo xehël? Nëse thotë xehël, i ka kalzu vetë vetes as çka të fol. Von, kjo pa dije. Nëse thotë kjo çka jam në dhije, lafi të thonë është dije, kthehet te llafi që duhet o xhallar. Kthehet te dije. A ne kur e veten imam ibn Qayyim al-Juzeyyia, e diskutojnë temë të madhe, edhe në fund vjen te pyetja, Ash-hadia ma më i madh, Ta'allahu jallaluhu Apo djetari A djetari a shëhidi I përkaj me gjëzijë diskutonë më abetin gja negat Pas ta i më fundë që ka thot Për me dit a shëhidi A djetari Ka ndut me vet A shëhidin a djetari no. I përkaj me gjëzijë diskutonë një meselë A luftarin rukët Allah O të shë ma i qmushëm A djetari Për meselën, me da meselën Kushtu të me full Djetari Qo i bje çkëosh ma, ma i vlejën të ngjashëkta këna me vet. Andaj Sokolozin, shombra e xharave, shombra e xharave, ngatrohan kur Imam nuk e dija. Andaj se bepi i pa, për të arritë deri te vinja cila Sokolozë është dija, pse sepse nuk mund ta kërkosh nisasht ka se di. A mund të bësh ti kur nisasht të dish kaje të kërkova? Kush më të fadikosh, më them ul të lexosh diçka, apo të punuosh diçka me alatën dorë. Edhe më thon, çka je të punu, nuk e di. Amunë të kemë perceptu shkëtitulip? Jo. Ne do të perceptojmë atë, pastaj ona. Ë ka dhënë ashkëtitulip te pasaj ona, më me siguri amunë më të ndimu apo jo? Andaj se ne vetë nuk kemi dië çka kemi di gurgu, për shemund di kush thot. Unë dua më të kushtot, më më shtu bindulja. Falëndora mirë që do të më të shtu bindulja. Çka bindulja? Nuk e dinë të më shtohet. Po çka apo do të më të shtuat? Ku thua që më duam më, më shtu sinceriteti? Çka është sinceriteti? Du të më mushtu sinceriteti Po qëka është Dush me dit njërë qëka është Që mi tharë Allah u gjabë ma jërë Këtë sinceritet Që ti të aperceptoshë ata Andaj e ilmë dhe gjërë O shkalla e par Se bepi i par Në dhesinë në zbret Besimtari Du të me dit njërë Du të me dit Se qëfar Qëfar për kërkon Andaj Dija I pasqyron gjorat Ti me di edhe Edhe i shef I shef <coughs> Gjorat Andaj me ilmë Me ilmë, është për qëllën dhe zërë, gjeja e parë, ilmi në Allahu Gjene Gjelalu. Me një ufëtë Allahu Subhjana vë tjara. Sëpse bingës farë ishtë dhe zërë, bingëja në Allahu. Duhë me posë bingë që Allahu e egziston. Duhë me posë bingë që Allahu Gjene Gjelalu e egziston. Kush është kërë? Qili është Allahu Gjene Gjelalu? Cilat janë cilëcit e ti? Cilat janë emrat e ti? Cilat janë veprat e ti? Açë më shumë të Asë më shumë shkaj e njefë, shtohet edhe, edhe bindja. Andaj, gjëja e parë që përpëshigët të dhija, kur njeri ju mëson, për Allah unë gjellëvara edhe i shtohet, edhe i shtohet bindja. Për sëpar për nga marë dhe zërë janë njëzër më të bindë që në Allah unë gjellëvara? Sëpëse një finë Allah? Nëse njeri dhe zërë, përshemull, thotë, shka mundësi njeri me hipë, përshemull, njëmët mi kilometra, dymët mi kilometra lartësi, që ka i thejmeneve, nuk e dika. Nuk e dika. Aje që li ka i të me Europlan, që ka thot? Po mu i ka. Nëse diku i shkon edhe ma lartë, 20.000, 20 që ka hiplart, thot aje? Kështë ka thot që kam rritë dhe 11, a thë u munë dhe 20.000? Aje që ka i për lartë, thotë munë dhe u në kam rritë. E mjë dhe zërë, njëri përshemë që e ka po qilën, dhe ka kalu 7 palqijej, dhe ka shkut në sidra të lëmunteha, të pema e fundit aty ku Gjibraili a.s. ka thonë së mujë manalt me hip ka hip njëri Muhammed a.s. qëar bindje ka kërë dhe një këti dhe se ka shkush këmë lartë anë e ka nëndjetarë se pengamil a.s. mas i sëraz dhe miëraqit ju ka shtu bindja ju ka shtu bindja se ka pa ka pa, thëtë Allahu Gjilë Gjelalu ka par Muhammed a.s. prej ajetëve të Allahu Gjilë Gjelalu shumë dhe zemra ka qëndruë, stabile ka pa qërashtë, këtë mloja A në dhe njeri kure njef Allah unë gjelë gjelalu unë Edhe ishtohet bindja Por që më për nga beri ale i sëratë Fatë në hadith Nëse kështë dit ju Qatë që ka e di unë Ta kështë pa ju Qatë që e kom pa unë Zdo të flinit me gratë ju vaja. Halal Halal nëse Njeri ju ishtë të rejshë prej halalit vetë Në hara ma e kishkun me e në dë njëar Po pse njërë, qatë, qatë në e dhe vazhdimisht që ati Qatina mundon shetani Vëse kemi mundisht të, të ilmi Në nuk e njofim Allah, subhanahu wa t'ala Në me di të leze me kan kena pun Me di që kan apret Anë dhe Allah u gjanë Quran Eula leke Fa eula O mjeri ti Njeri ti dëritohë, të leze Prust, paramendo Ashtë peshe abeze kemi përmenë Këtë uh, paralel shkallzimi që e banë i përkaj me të zië Nëse të thot dikush rrugë në cunë Në fmi, kuku për tijë Shka i thë njerë, kështë ke kë i vogri ka më kalëzumë kuku për tijë Oma njerë pak të shëtëson Nëse thët dikush mi moshe stane Kuku për tijë, mjerë për tijë Jo njësë pak Kjo hajarja me zbrit në pak e realitet Nëse thët dhënja maj ma Abo, nëse thët prindin mjerë për tijë Oshma e madhe Nëse thët përgjimu dikush i ka takat mbreti Mjerë për tijë Shkon kjo edhe manajt Abo, për para më dodo e se kër Mir për ty. Allahu xhënëlalau. Ose po shihni ku thot Allahu ja fesau fe ya'lamun. Kan me morrë vaj shfarazop e kan me pas. Dhuku ku zotallauja shiha ne azop e shiha ne azop. Andaj za njeriu sa më shumë që ia nje zotën e vet, sa më shumë që ia nje emrat, sa më shumë që ia nje cilësi zotit vet, sa më shumë që e di çfarë vepra ka bëu Allahu xhënëlalau, aty frikohet më shumë, edhe ka bindje, edhe ka bindje më shumë. Sigur sigur Allahu Për Saïd ibnin Musej ibin, djetarë për djetarët e tabenëve, kërë e përshkru nana vetë, adhurimin e djallit vetë, që ka thot? Thot djalli jenë, qatë shumë falej natën, qatë shumë falej natën, e që një është një problematikëve, se njëzë vëzë pësë së në falej natën, se s'kanë bindje. Me, vëzëp, me të arti vëzë me ditë ti, me ditë ti, sigur, sigur, se në tretë natës dhvjen një dosë të joti. Mija kilometra E ditin Tre Vendeshpia Qka manti? Të edhe nësë je Kume ditë sa i loth? E i thë unë tre mërinaj Unë tre mërinë Nuk me e pa Nuk me nejtë me ta Dhe zë qka Qka e mandalimin Kër Allah u gjelë gjelalu Unë thot A o qurë dikush me lipis Ti këfartë të fali Bindja Ti nuk bindë Se aja du thyrë Mu bindë Se Allah u gjelë gjelalu Thyrë në atën Me tholë Ti qosh Por nësë kena bindje Apo, andaj Shiko sa i të një mësej ibi Dhe që djetar i shtuar ka pasahave po Nëna vet e përshku në qishu falë djali vet Thot djali hem qashtu falë i natën Si kur mi pas vra kitë djemë të katunit Shiko mu kam belagjiaj I ka vra kitë djemë të katunit Edhe ta shën të lip me vra kitë Ki natën a qukë o zotë falma Thot me e pa me pas vra, kitë katunin, me pa që i shka në djali em, ja këshin bo Allah, që do të falë të kje. A shë shështu i të kajta, të falë të kje. Pse, o dhe zër, a nërkoj hajt s'ka bo, as në një miz nuk i ka prej. Pinojë e salahu gjeni qëllalu. Kështu ka ndodhë dhe me pengamberin, salacellu dhe zër, qëka e ka të razhu dhe zër ata natëm? A dhe ka në njësa trasmetime, me nësës janë të do Khadija radiyallahu anha gurëva ai i ka thon per pusho ndat prenëza bel pusho ka thon jo Khadija por mumo s'ka gjum por mumo nuk ka gjum e çka e largon gjumin o vëzë shërcimit brenga cilat ka xhem brenga brenga të axhirait kur di ozunin njeruçi do do do do hin vor do të kalon sirat an xhennat an xenam tohem ozos ke natë mlloya njeriu m'pas binë këto gjumi nuk e zë Ju menukësa Saidi bi Jubairu raza mides naudosu ka chuat çka kanë të vlet veçë ka chu bi xumit sai ka çelcil ka than e udhu billah minan nar allah i na rujtë zornë janemit shikaj ka bota dozi mu chuva der sa andu sikur çmendur o mir para mësona mu chuu për shemull natë më than e chuu në faln ose çunur kërkon beja allah uja me urush bi janemit çanorë zëtvoj apo çuf lese yarım kanë qjuë Minjarë të bëjnë dhe zilë pëse Si të duke si i shmendur Për a tha ose janë kohë njëzmat mesin në dunja E ka njohë vëzotin e vetë Subhane hu, subhane vë tjara Shikonim e zër njërzit Kër prejsin vendime gjikatash Aja falë, asja falë Sa vetë kanë me dënue Qështë e për e të familja? Qështë e për e të familja? E këshirë me minutë Qka atë u thonë? A, a pedenojn, për dënojnë, as për dënojnë? Por q apo nënësh të vëllazë, ngjërat pasurisë kur e prret ju më mor parët. A, shemb, dikush ka prret me me fitu biznes, shflet, ai proni parët? Ai proni parët? Ai mori po. Ku janë? Ekzudo na për shfar për letra me ngjyrë. Kimë për deri shfar. Letra me ngjyrë që i trullavan ndonjaj. Si të cëlli maj librice teatri të të për çdo parë. Wallahi mos më kanë parë më më allah, allah, të jesh jam shumë të. A mos i koi parë? Elucë wallahu që Allah ti ti ruan sembat tona. Të Andaj, zërë, ilmin Allahu një dhe gjellaluhu Me njohë vëzotin, kushë vëzotin të bareke A mi në mi bërë dalavera ati am në vëzot Provojë, shumë A i bërë dalavera, a jo O pëse i të bërë Pëse nuk i të ngue Pëse nuk i na të të gjuhë A këna bëjnë jëna Dalavera tajës shkon Me thonë së nani i ti Jo, nani Së në po, në po Gjithë shkon Andaj, shiko, gjithë e e mëri zotit vjen vëndin e Nani nani. Aqo qudrat, qo qudrat. Amul me la tonu ashport Muhamelano ashport. Kurina lo zani re kici si dalau dil dilalu. Çfar? I mbyllët rrugën, çka rrugën. Pas autorimit. Andaj, jayafara që tanjohin Allahun subha, subhanahu subhanahu wa taala e këtu përfshi të cila dhe autorimi. Ai meriton me ma adhuruar. Ya ayyuhan nas abudu rabbakumulladhi khalaqakum. O ju njerëz aduroni Zotin e juaj i cili ju ka kriju juve. Ju ka kriju juve. Pasët si da përshqihë vëzër, ilmi i rububijës Me dizë se gjithë që ka vëzër është në dorën e Zotin Ajë furnizon, ajë epjet, ajë marjet, ajë lëshon së mundjet, ajë lëshon i lachet Ajë indon rësët, ajë indon furnizimet, dikujtja gjanon, dikujtja ngushton Ajë ep autoritet, ajë marr autoritet, ajë mëson, ajë diganë dhe gjahil Këtë Allah u gjela i bangëzëm qita louj dhe louala kur e di vë zë njeriu se gjithçka është në dorën e Allahu dhe louala nuk i kundërshtohet atijna nuk i kundërvit atijna dhe ka bindje andaj detar kur kam përmend Tezilia do do them se e tham çdo vepër e zemrës e mirë e ka një kundërt e ka një një të një të kundërt njëra nga smundjet e zemrës e cila me zot e çka ka lidhë këtu me rububijen me të cilin e Allahu Zot i cili menaxhon me universin e vet Ozilia Zilia, ço zilia dozor, zilia, kimi shpegu? Zilia është dëshira e njeriu që në begatiçka e ka ka teatrit, ti mirët aty, dhe ti jep at kti. Apo, mirëza me çka çetsohet që kjo me bindje, me çfar bindje ti eks bindje aty. Çike të begatiçka e paskat çiki çiki teatri, çiki njerin soni teatrit. Kush i ja Allah? Allahu Jellal wal Ala. Ja qavon drejtësisht apo padrejtësht? Drejtësisht e për për drejtësisht? Me kader dhe zësko kur gjopë për drejtësisht. A e meriton, a nuk e meriton, o është gjykim Allahu në akirat? Më në më të në dikush, pa e qafira se meriton, kush ja dha? Emi të bytë, kader kish, kush ja dha? Allahu gjelë gjelalu. Por çka e gjelëzon ti? Ti te le gjelëzu për kanë. Je te gjelëzu për nimetin Allahu ndajtina. Ai, a kish pas mund zi Allah me zorë më jamor? Jo. Kështu që ziliqari qi është di mëqai më Jezu hasmi i Allahit ziliqali hasmi i Allahit për këtë arsye ta pejgamberi sallallahu alajhi wasalam zilia është brisk nuk po tham ka tham pejgamberi nuk po tham mi pra flokt ti pra punt i gjej kreh me shka shonot këo me bindje gjithsa begatisë ku të shifni begati përvetse me than masha allah ku jo skatjet Allahu me zot ja qalo nuk nuk nuk mundosh me amar Se së vëzhe Zotit Gjellë Gjellalu Je ka than njeriut Andaj, njoja e rrubiës e Zotit Gjellë Gjellalu E ban njeriun që të knaqët Kur ka falëndëron, kur që ka bënësavë Kështu ka than për nga mbedi Alei Salatu Alei Salatu e Seram në përshkrymin e, e Besimtarit Gjithashtu dhe zër, përpshin edhe Ilmin Allahun Gjelluana Edhe ilmin e emra dhe cinsive të Zotit Pra e para cila ishte Me një ofqenjen e Zotit Dhe me, me ditë se a i merit Ajo qatë që i madhë që vëqë adhurim më rriton Vëtë më adhurim më rriton Dhe ne kemi përmen Në detalizimin e i përkajme gjëzijës Sa Allah u gjela i ka vendost Dhe nefësi njerit Disa dëshira për tu adhruhe Ajë që ta kuptoje Si Allah u gjelola e këtë konë adhurimin Për shumë e kipo Kër njeri madhë me të madhë E kipo njeri kër ka dëshin Më jungu lafi, më shku fjala Keni po njeri kur po atë nërvës, që i zvogljot, dë njoja kujton që ha si, si mod, a mësën e ha, veç vetën e ha. A e ki po që të momente, këto momente do t'i përkaj me gjëzirë, pëse ka kryo Zotin njerit? Që ti thoje, a për shakur nërvëzosh, a për shakur ki parë që i shniësh, edhe thyrë në adhurimin e nefësit tanë po. Po parë me noj Zot që ti si ka falë këto, këto nefësit, parë me noj sa meriton nadhurim. Parë me noj sa meriton që s'ka nevoj Andaj ilmi i badeti Ilmi i uluhijës Dija e të qenët Allahu meritor për adurim Dija e të qenët Allahu gjelë gjelalu hu Drejtu si univerzi Dhe e tajtë atë cilë alëzër Njohja e emrave të Allahu subhane vë teala Përshim Allahu gjelë ka shumë emra kemi përnejë alëzën në një varë të plot Emrave sesit e zëti subhane vë teala Të në një të qenët e përnejë të gjelëta Përshim kërë e dihë alëzër njeri u se Allahu gjelë al edhe kjo dhezër reflekton të ki jashton bingën që njeri u e dinë se Allah është i mëshirë që e ka shkujtë në arshin e vetë Sabak, im në rahmeti mëshira im e ka tejkaluar hidrim në temë dhe kjo dhezër e ma njeri në stabil sepse njeri u nëse përshemë um, kishme ditu vetëm në dënimin Allah u gjelluar ka mundësi kishme kishme i lëviz me, me, me një e vetë që ka thonë Sufjani bëni ojejnë dhezër, rahime Allah ka thonë, ka njeri Derin atë në nderegje, kam frikë se më livrit menja. Me shkaj ka cetsu, dhe zë, me rahmet. Andë dhe zë, ka njerë njëriju, qatë shumë dhe me shku largë, sa Allah u gja nuk e, e faleve, që ka me dënua, ka mundësi edhe lëviz menjëve. Andë dhe zë, duhet njëriju, për shpar, me, me mojt balancit. Shikod, dhe zë, kure dim se univerzi funksionan me rahman, me rahim. Një që në katër më të surë, përve të surës të uve, e cila zëvënë surë në surë në lëhel, e bismillahirrahmanirrahim, një që në katër më dhëtë herë, Allahu që në gjithë e, e përmenë, bismillahirrahmanirrahim, filim e gjithë surës. Këtë dhezër, surë, surës shka i thonë, ajo, ajo gardi, ajo dera në filim. A mu shë përra më dhezër, në gjithë surë, dera e parë, këllë e cilë është me Mar Rahmanin, me Rahimin, me Moshirën. Falëzonë çdo surë e bashkuit me azapin, me fuqinë, me kudretin. Je li shtut me çel? Çe kur tëhesh këtu ta dish se kemu pavajshëmën i mbret të madh. Tutosh me çel dela. Amba Allah në çdo surë ka shkruajt Bismillahirrahmanirrahim. Çe mos tut. Çe sa ai cili ka me vol tash, O Rahman, O Rahim. Kur njeriu e njeh se Allah është çfar, i freskohet zëmra. A ndaj besimtari e men vetën mes Sprej ses në mushirin Allahu Gjellua, dhe frikës nga dënimi i Zotit Subhanehu ve Teala. Ejë mercie të bëshimu. Ne kemi në çdo në çdo ibadet, ruku dhe çdo deformimi në emrin e Allahut xhelalu, cilo është vëllazër, emrin e më i përmendur në në namaz El Azim. Emri Allahut El Azim. Subhana Rabbi El Azim. Edh në sejdë Subhana Rabbi El A'la. Një vëllazër po shëmoj kurrë ditën se El Azim. Ne kemi morë emrin El Azim, El Azam. Mbushti, fuçi. Kur dini kur është i madh? Dhe sa i madh është Allahu Subhana ve Teala? Ço s'ka mundësi me perceptuat kudrëti intelektuale e njeriu. Dhe ndalet inteligjenca dhe smuhet e përfshi, madhësia e Allahut xheloa çfarë banë zot i tutut. Dhe rri, ndryshe me Zotin xhelel xhelalu. Dhe, dhe zot nëse e shikon, kreet Kur'anit Oth ibn Qayme Xhozi është edukim me emra dhe siç i zotit. Nëse e merë këtë Koranin, thotë i bënkaj me gjëzje, në gjdo fund të surës i ki di emrat zotit. Që i bije, thotë i bënkaj me gjëzje, se a i cilje nja Allahin me këto emra, i ka mu eduku me këto thirje. Që më lau gjatë, kur, kur thirë diska, në fund e përpundon me emrë. Por sa re përpundon me emrë? Sepse a i emrë, e, e si e këtë të urdruarën, apo të ndaluarën, e kështu me rahtë. A dhe përshim të i e gjimë për nga më b وَاِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ف إبراهيم alayhis salam në surën Al-Baqara, kur banë dhallahu xhelahu, ka thënë Ibrahim alayhis salam kur ngritë shtyllat e Çavës, Allahu na lutem me vizitu Çavën ja Rabbul Alamin. Ngritë shtyllat e Çavës dhe djali i vati Ismailit, dhe gjatë ndërtimit thonë Rabbana taqabbal minna. O Zoti jon pranoje për ne këtë, banë qabul. Pasaj që ka tha, im në ke endë të semi u lalinë, sepse ti i dëgjon lutjët. Shko vëzët para me ndojë djerë i kur ka bindje, më dëgjon Allah, më dëgjon Allah, subhana vë tjale. Dhe është i dishëm, është i dishëm, shkretin e konë të ndërtu e qabën, pa që për ka thaën, e di a i kujna të ndërtu e qabën idea ila ya sakqe era pasaj ka than rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim ka than o zot mua dhe djalin tem bana musliman na ban musliman edhe fmitet e ton se kan mar pasas boni ket ata musliman dhe na kallzo cilat jan rrugut e adhurimit Eri në mëna si këna na, na e ka zotë që si la gjënë rrugët Qysh me ta dërru tije Ua tupë a edhe jina Dhe na mundëso mu pëndu o zotë të ti Mu kësitë të ti Në fundë që ka tha Inë në ke në të të ua burrahim Se që ti a mundëso njërit o zotë Mu pëndu dhe ja pranon pëndimin Dhe i jimu shërqëm Qëka li vëzër emër i zotë i qëto Me që ketë emër e ka lut Me ketë emër e ka O zotë ma pranon pëndimin Këtë jetë të për njëri të Allahu të Allah gjelalu. Por shë nëmë me thënë të i dikush. Kam nga bu në i filanit. Kam haqë të i filanit. Edhe vjen dikush të lajmëron për atë. Të shkohë Allah se vishë mi thënë falë, për të gani u gritë, falë të gje. Që ka thë njëri? Kër letë po ka mathë. Pse të ka kazu dikush. Neve Allahu ne ka dërguni për nga berë. I cili është lajmëru prej Allahu dhe vetë, ka thënë lajmë Qadan Allahu Xhelala, tregoj ju rovetnis unë falij shumë. Ka xojë ju. E pse kur e di njeriu çfarë shkon te Allahu Xhelala edhe çfarë, shpreson at në atë emër. Andaj njoha e emrave të Zotit, ja çfarë njeriu bindet. Kur e di ti ç Zoti atu më dëgjuar, kur e vajun e lutën, na kur çomi për rukujë çka thojna? Semi Allahu liman hamida. Bukvalisht është e ka dëgjuar Allahu Xhelala thirrjen. Po në sheria çji vje i, i përgjigjet Allahu thirrjes. Pse i përgjigjet saaj ka të djon? Edhe i përgjigjet. Prandaj lut, semiallahu liman hamida. Allahu i përgjigjet atij i cili e lofdron dhe e madhron Allahun subhanehu ve teala. Çfarë zë lojësh të mëim atë titë? Shikoni këtit pejgamberëzër kur lutën, përcjellën Kur'an, mos bin kë ajo, kaushum ka ka shembull, në fund çfarë bën vezër? Në fund e përfundojnë, çfarë përfundojnë? Përfundojnë me emra dhe siç e zoti xhelu xhelalu. Pse? Çe ky emër na e sjell këtë A danjë oja e Zotit me emrat e vet e bën njeriu që që titiket bindje shumë dallahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Do që zërosh edhe më shumë emrat e tjerë të Allahut جل جلاله si el-Jabbar, el-Qahhar, el-Qadir, el-Muhaymin. Këto emrat të fuqishisë së Allahut subhanahu wa ta'ala e bën njeriu me zë çfarë që ta madhron Zotin e vet, që ta madhron Allahu subhanahu wa ta'ala, whoa rabbul arshil azim. Kur ditën vjen se njeriu e ka një Zot i cili që ndronë nëmbi shtatë palqie, nëmbi arshin e vetë. Ka thamë pengambele, 7.000 melek bëjnë të vaf, asë një melek nuk i be me bo për zdi të dhejnë kiamet. Edhe kërë dinë se pengambele, ka thamë këmë këm hip në qilë, dhe së këmë pa një plamë, vetëm se një melek në ruku, apo në sejtë dhe apër kiamë. Kërë dinë këta u zërë, çfarë do të ishte jo, njerëzit nuk kanë ideën se me çfarë, me çfarë bote ballafaqohen të cilës zotokës. Edhe mos i vëni vëllezër, mos i zëni me në dhe mos i vendoni tekstyre njerëzët e pacip dhe njerëzit të thot nuk i tutën Allahu xhel xhelalu që dalin e shajnë Allahun dhe pejgamberin sallam dhe na thon se feja është arabishtisht mëra. O bazë, kto e kanë, kto na e dimë ku e kanë vendin. Në janë. Por ne dimë çfarë njerëzi janë. Po ne vëllezër që kemi vetëm janë nuk duajmë ranë në, në gratë katë tyre. Nuk duajmë ranë në, në, në veten, to nuk e njohin Zotin e vet. Çiko mund cilë zënjerë me fol për Allahun gjëra që, çashtu. Që, Jan ndrihet njeriu kur kan fol për Zotin xhel xelalu. Kur kanit bedeui dhe ka fol për Allahun xhelalu pa e njohur dhe ka fol fjalë që si kanë i Allahu xhelash e ka thonë besam, a tedrim Allah. A dit ti kush Allahi çuçi të fol kështu? A njerëz plot me Allah, a dit ti kush Allahi, çuçi të folti për për, për librin Allahu, e Allahut çasht le. A dit ti kush pejgamberi Sallallahu selam. Çuçi me folti Muhamedi. Kusha ti do dukti aj? Allahu Allah, dhe jep profetit e kit njerëzimit as ka, as ka njerë më të mirë se ai. Adisa Allahu e prapton cillet tok për Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam. Fati ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, nuk din histori që dikush ta ket ofenduar pejgamberin sallallahu alajhi wa sallam e ç musliman mos ken mundsi më mor hakin e atin, veçse Allahu do të shkakton. Për ai ka dereve universale që ti hakmirit atë lut. Është shembulli më i mirë këmbullë kryqjet ton. E shajnë Allah në Allah e qënë bela Bela, pas belaje, bela, pas belaje Dhe këto kanë më vranë me zvejti Këto kanë më këshë E ardhë ne kam në kalëzuneve E lusif Allahun që Allahot në ban në saf me Muhammeden Salat e Salat Të në në në dhë nuk e din këshë është Muhammeden alëi Salat e Salat Kujtojnë që shë e shala e kriminisit La të në e A i ti për kënë i të fol E të dhërim Allah të jadit që ka është Allah O ësht Engon bejtali sallallahu alaihi wasallam i ka edukuar njerzit qe ken frikën per Allahu subhanahu wa taala, qe te ken tutën Allahu xhella xhelalut. Allahu do të kujtë e një zotën e vet, e do të ket bindjen ata. Dhe në varësi për njohjes së Zotit njerzit edhe veprojnë. Në njeri nuk bën gjuna vetë se i ka ra frikë per Allahu xhella, i ka ra bindje. I ka ra bindje, më pa asaj bindje nuk shkel gjuna. Ma djimun qayme al-juzia tho. Nëse edhe gjat gjunahet, gjat përzimës me gjuna te e bënë gjuna i largot komplet friga thot ka frikë që i del për i marit komplet pro gjatë gjuna, në aktë të gjuna nëse hiqë nuk dridhët hiqit, hiqit, hiqit thot është e frikë shme me dal për fejë sepse njeri ju du të me pas një minimalet frikës Allah u Gjellë Gjellë edhe nësë është du bënë gjuna pro edhe nëse frika së është qa që e madhe e sa me ndalu pa i du tjetë ati që të reflekton pak që Ellojë malloh që Allahu zemrat tona ti bën zemrat të zot i kanë frikën Allahu subhanahu wa taala dhe kanë bindjen e Zotit e vet të bareke te bareke wa taala. Analoja ilmi ne Zotën e madh, dia për Zotin e madh, dia për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e bën njeriun që çart, që të ket bindje. Andaj pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam e ka përmend se prej shijës së iman, cila është ka thënë dha qatamil imani man radiya billahi rabban Ka sallam, e ka shiju Shijen E imanit Aj që me Allahun knaqët si Zot Nësi ja parashtojna dhe zë një pytje vetës Në këtë aditë këtë dhe thojna Pide edhe lezojna për ilahia e poezia Raditu billahi rabben Vë bil islami dine vë muhammedin Salon lani selë me nebijen Po kjo dhe zë nuk ka për ilahia Nuk ka për ilahia Kjo jetë dhe zë Kjo jetë sakrifitës është ësht me shijuë Osh me tu parashtojë a vetës pëtën A je këtash me Zotin Për ashtëvejtër, a e këna që Allah në këni zot? Kjo nuk kënë për ti mënanë, që bëllë, hamdujla, unë jam ikna, nuk ka qashtu që për në minuti. Ti më kënaq me Allah në zot, ti nuk jaku ndërështë Allah për në kur. Ti më kanë i kënaq me thotë, unë, unë jam e hamdujla, i kënaq që Allah në kam zot. A po, e këni zot po, e për masë e këni Allah në zot, që ka bëndi për këtë zot? A në e në e këna shë E kanë marrë njerëzit leximin e Kur'anit për punë. Çka ka humbën, çka kënon? Ky Kë, bon nuk ka, kjo, tamam. Kandimi i Kur'anit për pjesë e nxjites për vepër. I banqai me Xhuxhi e thotë: "Allahu ka vendosur në fytytë të njerëzve zëra të ëmbël që këto zëra të ëmbël për kujtohet Zoti i Madh në vëmendjen e librit të tij." Por nuk ka me thonë. E keni pa fletë thotë: "Na knaçi ju o xha." Ose sidda ole bijamies mo edina ai idimo thathon o hoca kton perrenat neja oz chikyo kechka dëjon ti shtun ders ai diku janis me punue pisi dilesh do ti uketene dungu do na do fol po kompletn apite doju vite fol se derte do ju se pisi desh pe xhami chat janis me me dit ai e klas me allahun se eki zon çe ka than peigamberi sallallahu alaihi wasalam e shiian ambulsine imanit ai icili knaçet çe allahun e ka zon ai çe ka me dhan knaçet oz Kijës, kijë e i knasht Po, thuen hamdullat, Zotin jam, është ajë Allah Ajë mjep, ajë së mjep, punë t'i jo Ama njërënë thot Ove më ngushtohet pak që uksikur i shod të tjep E po që kjo dhe se ti si i knasht me Allah Ti kur është e një begatit të tjetëri Edhe dëshëron për vejti Ti kur shetë që njështë kanë bo zullum Edhe menon se ti me dërën të të në kime e këti zullumin Edhe menon se Allah të ka bo zullum Ti si i Po ti mbra zëhibin e sira e alamun nubela thot besimtari kur shprovohet ban sabr dhe istighfar dhe akuzon veten ka than e munafiki kur kur shprovohet çka ban as nuk ban istighfar as nuk akuzon veten as nuk ban sabr edhe akuzon tjetr ma bani filani allahnit o ti ti ku je ti ti kur ki me boj istighfar per junadat e thura Foshë Xhulsamut Ejmi Rahime Ullah në librit i Jamiul Mesail. Fad, nuk i ndodh dikujna që Allahu mja hip në qafë në zullumçar. Çozo. Nuk i ndodh dikujna që Allah ja hip qafë në zullumçar. Sisha kanë hip nervë në qafë zullumçar do besoj. Donja pa ngë zullumçor. Kujto ti që i lirë me kët Facebookani kujto ala. Donja pa ngë zullumçor, pesh ko mohabet. Njerëzit vritën atje fëmi pa vajzëm pa ngë zullumçor kur gjuzgo me policë kujo. Iqë Dhe Ajna pëngi zulum qarëve Mi për shkathat shë e i khusam të mihe Se nga zakon i shkathojna Ah këto zulum qarë I mën të mihe thot këtë alet Kërëjnë ak shirët Ti veç me një dritar i të këshirë Tho shë e i khusam të mihe Nuk i hip dikush dikujna në qaf Vecë se kiçka i kan hip në qaf Ka bo gjuna Ka bo gjuna Se pësallohë ma i drejt Se mi a hip në qaf një zulum qarë një njëri drejt Sja edhe Allah u jëllën a i ka i më qabë zullum qartë, në shkish ka i bërë, sepse ne e shohëm i ata i cili i vjetë 50 milion, a mëna i vjetë 50 dinar, thosh e i khurusa më të imi e, në më një mullë fëtahua, thot, a i cili ka mëndësi me bo zullum të madhë, është i barabar me këta që ka bëjnë zullum dëvogëll, se kisi ka mëndësi të i ka po, mëndësi më po, të i ka mëndësi të i ka mëndësi të të të të të të t që që i hongë këto 50, i hathë 50 milion, po njësoj është ajo, që pëse te e ki tradit me morë, andaj, aji që i vanë zulum pak, ja në nështranë Allahu kërjet me çka, me një zulum qartë të madhë. Këtë teori që ja ka përme në shejë, e kanë zbulu evropianët që e ma vonë shumë, në shekëllë në nizet, ka dhënë kjo është ajë sistemi gjellit. Këtë e, për e kanë që që shtu sistemi gjellit sistemi e egojis së xhelit pse sicili thonë ka kanë xhel për migrijë ushimo ata thonë a pse i tu mam shou se ata më dhimb ki shka ata më shou tho edhe kimuna ata më shou për sa ata më dhimb dhe sicalim shon tjetrin apo ti thu ej hek ma dorën sa ata më dhimb taj thot po kimal edhe mua të më shouë edhe do të thosh ku njerëz bën gjunoa ku njerëz bën gjunoa andaj allah xha është i drejt allah xha është i është i drejtë Andaj, kër njëri o e njëfë Allah unë gjelluara, bindët Dhe nuk ka di qëka që ndodhë në univers dhe zërë Vetëm se dhe është pasoj e gjonahave Qëka të të të lau gjëva? Dhahar al-fesadof, l-barriu, el-bahri al Bima, kesebet, ejdi nes është faq është faq shume keqën të tokën dhe në detë Po kusha të bata dhe zërë? Njerëz Ujë, ako faj ujë që i prishët? Ako deti? Jo, së mundja dhe z Qështë, qëka edhe jo në këtu me hije? Qështë, leja ka dërigë e Allah u Gjellalu A dhezër nejë nëse njofim Allah u Gjellalu Do të adhim se gjithë që ka ndodhë me Me lejnë Allah u Gjellalu Në luftën e Uhudit Në luftën e Uhudit Në do të dhimë të Suli Ali Mëran Tani e përmendëm atjesën dherit të ajitit të dhe të tre të Përfundon debati me kryshtër Tani fillon tëjmë tjetër Do të dha shumë i se Allah u Gjellalu e p Dhen çat lufta ka qen tu vrapet nga mbi Allah i Allahut Ali sallallahu alejhi dhe sallam ka qen tu vrapet natë i dawn sallallahu alejhi dhe sallam dhen çat lufta dhe çfarë ka ndodh e kanë huft luften sepse ato shqiptar krye ka thon pejgamberi sallam rrinë çetun kodër dhe mos gaboni me lviz shkoj çe ka thon nëse i shihni koka tona tu fluturuar ju mos lëvizni por nëse a shihni tuna vratu na pre ju mos lëvizni derisa tju tham unë Çka ndo Vezir, e kanë marrë një xhuxh musliman, edhe janë janë kanë të ndjek paganë. Edhe këto janë kontunejt. Jan kontunejt, edhe janë ndot në grupe. Një grup ka thënë, "Hajde se i mujtëm. Fituan musliman." Grupi tjetër ka thënë, "Mos lvizni derisa na thojë pejgamberi selam, se ne kemi boshpër dhe kanë lvizë." Çka ndo Vezir? Halim ibn Walid e ka organizuar, i ka dalë pejgamberi po ka shpinën. Kur i kanë po paganë pi andej, i ka thënë, "Halim ibn Walid ka dal këne, e kanë zonë pejgamberi midis." E dhe në kontë e vrave Allahu gjelala këtë surë Në këtë, në këtë njari në surën e Ali Imrane E, e mjekon Qëka kini bëhë këtu? Dhe qëka ju thëtë Allahu gjelala Qëka ju thëtë? Thëtë të jo kini bëhë me dyrte juve Asaj të murë rësule Si kini ngupë e nga mele Nuk tha As pagantë As strategia Se kini ngupë e nga mele Në shiko kure njëf Allahu gjelala Edipi ka dë vendë E din prej, prej ka dhvend Sikur që i than e bubën kërësidikut në shtratin e, e, e së mundjës ku vdic Në të së mundje, i than atathir në mjekun Tha mjekun ka së mund Jepën ka ime gjëzji e thot e ka këtu për qëllim mjekun Allah Pra e ka di që ka me tek ka, ka me tek, dhe dhe ka ton atathir në doktorim Ka thon doktorim ka së mund Kjo së mundje s'ka më shërim A, nëzër, Kër njeri i lidh gjërat me Allah Gjëllim gjëllalu, gjusan ka këpëtim Edhe së mundja ka kuptim, edhe varforia ka kuptim, edhe akuzat ka kuptim, edhe shpifjet ka kuptim, edhe patricit ka kuptim. A ti përse ka kuptim, dhe zërët? Po të jam, mos i e ma i misë të pengam bërta. Mirë, me, me, me, mir, me, me shka do me inë gjënet? Ketë me të labdru, ketë me të abo mirë, ketë me të abo rartëm, me shka do me inë gjënet? Erë dhe një pale njërzve, shka të smetuj ma ebu daudi, të pengam bërti, jo, sallallaj sallam, dhe i ta një ja, rasullallah, na podojna me i n vetë du doin amenai largu dy dy pum son i banin ata ka don cilat janë dy pum që son i bani u ka thon nuk mund kuma me dal luftë edhe s'mund na me dhon zeçat sonë s'tudia e kis tudia edhe peqos qavan hene hene do të soj katëllena do të do të hin edhe sahabët kan thon u çish për kë pse vojn sikushn mos me luftuar edhe mos me mos me dhon zeçat pejo s'më shor ka thon Ka thonë se e të saddekuën Ve se i u gjahiduën Ka thonë kanë me thonë sadaka dhe kanë me luftuën Mirë po në trasmetim ka arë Se për nga me sëlam kër i kanë thonë kështu Ka thonë hynë Mas i kanë hynë e në islam I ka thonë As luft, as sadaka Me shkëtën me i njënët to Shkëtë dhe zërë Pyjtëj ka po për njënë sëlam As luft, as sadaka Me shkëtën me i njënët A në njëri dhe zërë Mu مير شكد وارد بيتشكا هي هي ليش نا لذوي مش هذا من جنات الله ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مساتهم الباساء والراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب فالله جل وعلا امس منوات يو سكين ما هين جنات بايوشون بايوشروفو يكمي شكون فالله عطاها يوبه I ka kap e keqja, vatëfëria, lufta, zull, zilu Janë dridh, janë dridh Dere sa janë dridh, dere sa i dërguar i Allahot ka than Për nga mberë i Zotit ka than Kur ka me në minimu Zotit? Ka mëni, dere me një pi ka than Kur ka në minimu zikur qivë musliman dhe zë në përbot I qojnë klithë më në madhe Thojnë kur ka si po. me në minimu e Zotit? Se e shohinë zikur kur zguzan zame I që kur kur zguzan zame, do po. Në vraon e fëmitësh kënaç kam i baur. Allahu subhanahu wa ta'ala që mos na dënon për këtë për këtë gaflet të madhe që ndoshta as nuk kujtohen ndonjëherë natën, me thoni ja Rabb, ja Rabb më joti. Dhe ju të gjithë dëni se ku janë ata. Ës buën enigma ata. Muslimanëve fëmi vritet para kët alemit, para kë donjas. Ai thashë donja ngrush. Edhe këtë ngrusht, nuk e shiron pas Allahu subhanahu wa ta'ala. Ana një ohja zoti gele jave se e bën ç'njeriu të ket Binge në Allahum, subhanehu, subhanehu, vateare. Uh, Edita dhe zërë cilë është, Edita është largimi i mendimeve dhe hamencimeve dhe vezveseve të cilat janë kundërëtën e bingjes. Bësëntari edhin se ka uh, mendje dhe intelekt. Dhe ki intelekt këtë dhe zërë kombinon gjëra. Prej gjëra dhe që i kombinon vëzër, do një artë bjene dhe gjëra të sa të nuk janë cakta. E shpesherë shëjtani të ndërhyjnë edhe mundohët besimtari me lëkund në bingën Allahun që në gjelalu. Andaj njëra prej gjëra me të shtohët bingën a cilë e adhëzër është shë besimtari të lufton këto vëzvese. Andaj kanë zbië dy surat veçanta për luftimin e vëzvese. Kull e audu be rabbi lë falak, kul e audu be rabbi nësë. Vëzvese e adhëzër është sen i ranë. Vetoj ka shudit liva, i konkojmë jo si ka shudit liva për vezvesën. E vezvesa është gjërat që s'e pegamosam ka ka kërku mbrojtje për Allah, që Allah mos us provojmë me vezvese. Vezvesha e mit një dungëson. Është mit komplet. Është invor. Vezvesha e smu njërin. Vezvesha e çmën njërin. Vezvesha e ban njeriu ma të shnoshi në bot, ma të smuti në bot. Vezvesha e ban njeriu me folme vet vetën e vet. Me vet vetën e vet fol. Vezvecja e për adhëzë njëri unë me më, më, më smukon tamam që është duhet, se, se është luftë e madhe. Andaj, që ka kul audhë për rabbi në fëra, kul audhë për rabbi në nësë, për shë ka nëzvito dhe zërë? Me trujtë pizë vezvesve dhe pej se hireve. Andaj, njëri u është i ekspozuar para shumë vezvesve. Ka të zbedu ima muslimi, nga për nga mberi johën s.a.a.s. Se një ditë për ditër kanarë sahabë dhe i kanë th Për Allahun Subhane wa Teala Ka than, me t'i kalzutije Nuk t'i kalzojna Me këci prej kodre A ma e letë për neve se me t'i kalzut Ka përnave në krije Thot imam nevoju, Rahimeullah në komendin e këti hadithi Thot, e kanë pas për qëllim Sahabët, ato vezvesit që vinë për Zotin Qish duket, si duket Vezvesit, lekundjet Këtë lekundit dhe dhe shvitani shvizon Ta bja i vezvesit dhe krije Vashdimish, vashdimish, vashdimish që i si domost në situatët e saktuara ku janë njëri u në turbulens të të të qkaje a i jenë që ati a po, ku a atot, ajde, që së pëtë një mon ku a zot, ku a Allah u gjele gjele luk. edhe që tu vëzër që farë duhet me kërku mbrojtje për Allah u gjele pe nga nësham nuk të ka thonë kallëzom që ka thonë, sepse vezvesja nuk kallëzohet vezvesja nuk kallëzohet, dhe në këpërmen të ebarki atë e istave se disa përgjitharë Edhe po shkencë e ateizmit. Sicili Fineoze më moni fletore, edhe më e shkrujt, vezvesën e vet, ajë ma von shaka më hor, një pijot, kamë thonë, yë fal babajshi pa navon, shumë kamë nuaj. Ati thua po unë vezvesëti ku shkruaj. Po çështojë, ateist atë çka vojnë, vezvesë thot, thot sot nga horun trumf çështu, shkruaja. Shkruaja ka vollibot. Libri na e çum libri vezveseve, ajë ka thur libri për shembull i shkencstar, ku duhet besojnë Allah. Se, se vezveset e veta i ka bo, i ka bo shkens E që ka të në modhës e me vezveset me luftua Me luftua Qështë luftonë dhe zër? I para është të luftohet vezvesja e mendimeve Se kemi dy joshje Joshje mendore edhe joshje fizike Joshje në trun edhe joshje në, në, në trup Kjo me këta janë të ndërlidhura Nuk mune dikush mu josh të femrat pa u josh në trunjarë Ai dut me provo kontrol në 90 në hap. Rakurkus që kam shël di kujtësi dhe kam marr dorë tot as femra. Të as rakurkul. Keni pasu di kam? Valla me zonë me zonë të gjundes kam uar. Kush ka kush është në? Ti vdes kaj me zonë hotel apo? Po nëtë në hotel, Nët motel, a kimon ti po vdesin në shpesh? Allahu na lujja Rabbul Alamin. Dhe uzo popullin ton. Mirim i madh. Çi do dal përpara Zotit Subhana ve Teala? Ti shkam me dal Zotit madh. Në khiamet, këta në pengamberi, sënë Allah a.s. Do të dalë në ata që e ka në vravetën, me armë në shka e ka vrave. Do të delë shëhidi me gjakë, dhe sicili do të dhejtë me vejprën e vetë. Do të dalë njësë të namazit me abdes. Abo në më cofë me, me kanë për këtëre. E qështë do të delë ki? Qështë do të delë, Zotë, i gjellë e gjellë alu? Apo? Ama, a e ka që me Zotë, i kushtë atë jarë? Apo? A e ka Miçka një ardhezvesës, me zvesë të çuditje, jo she, jo she provokime mendore, andaj do të bën kaj ka me xogjie, njerë ima probleme këta me ushqi, imazjinata në vetë trupin e vet. Apo, na gjithmonë sofrën e keman më të mallë se barki, se na trunën në ushqenë. Apo, na gjithmonë, tip i she por shumë plot njerëz thonë, o, thotë vetë martoha, mora hatona. Edhe pashani më sa të, pshi artu, rata u das. O martove, ti zura atove, sepse ti ke problem me me zvesës Qadha shehapo pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam fa ojt se provokoni prej porjasht esha dikush provogonjasht ça duhet me vao vëzërt çka ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajo e cila ka josh jasht është e njëjta ashtu si kam në mendë çka ka bën dietarët arti ku ta ka çu mendjen ajo jasht ça ajo, ajo e njëjta ashtu si ti mendena të hallolli jot o menjëherë zonë kombenë me këto dy joshjeve këto janë për provokim o vëzërt njeriu vëzërt kishto i bandimonologja monologë me vështesë vetë edhe monologë me ekshte vetë nëse mundohet me mund nëse arrin me mund studija shpotoqad aflaha man tazakka ka shpëtuar se allahul xhelalul ai cili çhava e pastron vetvetën më çka pastron thotë ibn kai me xozia mina shubuhati wel shahawati pra e pseve shubiveve edhe E pësheve trupore Andaj, vezvesët janë këto diloje Andaj, besimtari duhet që Vashdimishti ti, ti lufton ato Si lufton u vezër? Me ilmë Me ligjerata Me i badet Me dua Me largim nga venët e vezvesët Të, të qështu luftonët vezvesa vezet. Me lutit e Allah u gjilëgjëve Me dhikër Tho di më ka i më gjilëgjëve E koni liber të, të veçan Nëse në më sënë Allah u gjilëgjëve Në njerën me e shpjeguhe Dhe shumë e luabilu Shiju Ka folë për vlerën e dhikrit Një liber komplet Dhe nuk e paramendon I bënkajim el gjozije Një njëri me shpëtu Nëse s'ban dhikur shumë E buhurera dhe zër Adisa ka bëhë dhikur Se na shpesh për a, E përmenë Allah dhe pengave në salam Në koran më këti dhe në sonnet Dhe ti e gjithë në gjua ati Kër se përmenë Allah dhe gjele që lalu Adinë së ka bëhë dhe zër të shpi e buhurera Ndit Ndit Nga 33 edhe me kadve do rivajete me nzivojna apo subhanallahu ya nisna e 33 e ninja si anijat edhe këto janë çto janë ma për do të thonë mamodej ma se çka kanë ardhur nga sunneti e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sahabut kanë bërë shumë dikollëzë kanë nga Abu Hurajra radiallahu anse ka bë godhër 12 mijë herë në ditë transmetim vetëm 4 mijë herë në ditë e ka marrni pej ni pej edhe ka bën 100 100 sikur të spechi bën atë Katë tërminie Qdo dit Subhanallah Elhamdulillah Allahu Akbar Qe ka për dhe zët Kure kanë për disa për njezë Të për ka thën Ebu orera Tia tutusha I ka thën A ka dhek shëjtani a Shëjtani ka dheka Sa so, dinjeri kure, kure Ejmonizën e dhejten Thot e i vëdit shëjtani Lira unë i mo A me shëjtani së ka për dhek Iblisi nuk ka për dhek Andaj ka thën Që që mund është ti më që ditë me më që unë e Dhe pengamere, a.s.t. ka bo niqen heri stikfar E stakfru Allah ve tu bu i lej Stakfru Allah ve tu bu i lej Dhe thë sheikhul i samu të imi, rahim e Allah Thot i më qajme gjuzië për sheikhul i samu të imi Thot, pi masabajt Pi masabajt Ka bo dhikër Sheikhul i samu të imi dheri kur para drekës Dheri para drekës Dhe dhikër, u lë provoj në dit U lë provoj Provoj me bo dhikër, në dit, gjat, gjat, gjat, gjat Ki me pa është far lide q e arrinë me Allahun që në gjelalu sun ki me lanë më sanera thoti më nkaj me gjëzije, një ditë për ditë dhe së me vite e bajke, me vite e nalë në di thash, oho, oh, që pëse te banë që ta në kohën ta po në mështë me ba sun qona në kam sun qona në kam pse, e se ka ba sulmet e shqetanot shumë, adhe pa tjetër kanë me mor dhikri, andaj dhikri i shumë e nërgon njeri unë nga, nga vezveset ledhimi kuranit mësimi kuranit namazi i shumë Bami e suneteve, ka tha në blojë mën bareki, a i cili e le namazin e natës, frik kam ilan në filet. A i cili e le namazin e natës, frik kam ilan sunetet. A i cili e le sunetet, frik kam ilan në namazin. Allah në lujtë. A shumë nuk ban milan në filet. Atë janë gardi cili i ruan, i ruan veprat. A me duhet dhe simtari me luftuhe, qfar? duhet me luftuhe vëzvesët. Duhet me luftuhe vëzvesët. Dhe tjetra, me luftuhe dhe që farë, me luft epshin e vetas. Andaj të mungkayim el-juzia, imam laku në fe arrihet me durim dhe bindje. Me durim në bindje. Durim me të cilin e lufton epshin e vet dhe bindje me të cilën i lufton dyshimet e vetas. Allë farmend se Allahu xhël xhëlalu okay, ka çka i ka bëu imam ka bëu të duçish. Sabr dhe bindje. Me durim e ka e ka mund epshin dhe me bindje e ka mund vezvesen e cila vezvesa vezvesa është se a do të shkënë të Allah u gjelona po jo qira me ndallë për para zotin në qëllë e gjelona a jo qira Allah u gjelona kërë e ka përmej në Kur'an në suru në lëbëqara dyha në ka përmej në fjellim e ka përmej Allah u gjelona e ka përmej namazin abo wa aqimu s'salat wa atu zekat wa rka'u ma rrake'in abo wa inneha lë wa innaha lakabira illa ala al-khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqoo rabbahum fadallahu ya falna namazin wa yat'u al-zakah wa bani rukoo ma tashka bani rukoo fadallahu jalla jalaluhu nimahu ni namaz wa ma durim wa innaha lakabira ama namazaj ro namazaj ro pasa c'va ka than ka than përveç atyre është ka ju tutën Allah. Kush janë këta? Ka thënë, ata të cilët, që këtërës që ka përmejnë? Ja dhun nune. Ja dhun nune. Në tefësir ka arë, dhun, ahamendja. A këto është për qëllim bindëm? A ta kanë bindje se kanë me taku Allah unë gjelë gjelalu. A ta kanë bindje se kanë me taku Allah unë gjelë gjelalu. Në surën e lëpa karamande e këmë morë, felema fasale talu të bilgjonodi, Taluti me dalë në ushtri me gjalutin Edhe i ka zxed për i ushtrijës Apo Dhe dhe se në fundë që ka me etë kemi përmenna Kër i kemi mo tefsir Kër kanë me etë një numëri pakët I njerëzë që kanë luftu e me gjalutin Që ka tha Allahu gjellu ala? Ha? Kale lëdhina jadhunnuna Ennehum mulakullaj Kemin fjetin qaliletin Khalepet fjeten këthiraten Thanë ata të cilët beson se kanë mu takuam Allahun. Po fillim Suret Al-Baqara dhe mfun Suret Al-Baqara. Çka e përbashkon? Ata të cilët i bindën se kanë mu takuam Allahun. Kur je i bindur se ke mu takuam Allahun xhëlalul, shkringën vezvecs, sa të vjen vezvecs, a e di? Da... Ka mu takuam Allahun xhëlalul. A mund dushime, për bindur. Bindur. Dop, të të tekoj dëshime po gjithashtu je i bindur. Je i bindur. S'u shëti dëshime. Nëse kibni një dob pak më të fërhu, pak më vërgu, atë shkon bindja. Andaj dëzon me këta Djetarë kanë danë njëri ju duhet ta uh, arrinë bingën Tjetra vëzësele është është vendosëmëria e prejër Për të punuar me vebët të satë eknasin Allahum subhanahu Vëtë ala Vëzësele të vëzër, kërë ka bingën Allahum Gjellalu, nuk duhet dë bënë shumë lugari Për Allahum Shumon, nuk duhet dë bënë shumë lugari për Allahum nuk duhet dë njërë A, mufala, a mufala, bodo, këmerak, më fala Minë a më fala Kërë në bëdo, kështë me kamerak me filozofi Amira mufala, duhet më morni arrafte apo e filozofore. Kur's falet? Sikujë kanë dalë tash plot me falacëve. Na kazojnë neve në xhami tiç mufal. Ju do ta labish falli. Ku kujëti më kazuën në çaformë arabisht. Ti pirdash më kazuën neve çish fal në amrena. Na iken kazu di kuit, porshem, ai shkon e çuditsh vend zonë më kazuën kish çish falen atë. Ti u falni porshem latinisht. Çe porshem u falni italisht. Çallë na po çfarë jiste. E kuru bóle, jodi kush dëna na don, pse u fal në arabisht. Apo Pse këto njerëz kanë merak nëna ashti llogaria vezvese, besimtarë shumë bavëzë. Atoç ka farz, u Allahu u joi ka 40 farz, mos bën shumë llogaria. Wasari'u ila maghfirati rabbikum. Shpejtani na arritjen e falës Allahu xhelaluhu. Kur ta hnish hayya 'alassala, mos bën shumë llogaria. Cila llogarija bëzë, kur ta nis hayya 'alassala, risko do çani samhini o xha mushteria. Po normal, <laughs> mushteria ka më i bash të dhin hayya 'alassala. Po çat herë kur hyn mushteria Ti, kur të banë hesat të mështeria E haron atës ka të bëjë mështeria Në valaj me pas bindje Allah që atin fëtof për jash ka me të pritë mështeria Shko të i falu Shko të i falu me Allah unë gjelon Shko të i falu me furnizusin Furnizimi ka me netë të ti Qishka thonë për nga me lalë i sëratë dë sëram Edhe në sëzdo Dunjaja ja që në allaj për i nati Raghime enfu Për i ri dunjaja Besimtarit gë ditu Apo a ai freksumes shkaqishme çishmja po andaj besimtarve zot duhet ç të bën shumë adhurime me vendoshmëri me me vendoshmëri andaj u juti pas pejgamber ulul azm të ja juti ulul azm zot s'e kan preme nea i ka than allah u ja ibrahimit preja djalit preja preja logaritë shumë da me preja mos me prej, prej zot fillojnë edhe elekundin imanit Thot i përnë kaj me gjëzije, me thënë Allah i tije, me thënë Allah i tije dhëtë e vlatë. Dhejtë. Edhe thot preje njanin për me më falenderu për nëmë tjerë. Edhe zgjede të të lindu zhvet në e prejë. Apo në prejtë. Dhejtë. Dhe thmikje. Apo, nëmë tjesin. A do me falenderu po, cëli e banë në lëzër? Jo dhe çka që lëzër? Njëzit dhe dele mi posot, gjonabe, që to i kam kejtë. Jo dele, dinar, letra I du, jep e nja me falenderu Jep e dipik pens me falenderu Jep sadaka me falenderu Jo, jo, dhe të të marë Re në gjep qëtu, masikur të janë qëtu Masikur të në gjep tem Apo, aj tjetëri delë thot Gjerë thot, sa pre një dëgjëve Me veç të tona I du, jep e filanit Ku që abzë qatë dëgjëve Jep e filanit Po shumë pare jam pe këtë për filanit Shumë më anë dot, çka ju banai çka ah, ah, ah, ah, të parave. A harron që ti zë çadën atëvon? Ajo çka i ka mbet aty sa është? Ajo çka i ka mbet aty sa është do zot. Po njëzë do shikoj zot. Ati i mbësin 100 mijë, thot shumë më ve këto. Çka ju bën këtë? Shojmë anë çka të parave. Ose këta këta smunjet zemrës. Allahu ka thon jepja, çka po mirë është ti, jepja. Atë do duhet beçimtari me voz azëm, preme sen edhe, edhe edhe atë, as volla. Ti do të zë silosh është largimi për epsheve dhe tekave të shpirtit Nuk ka mundësi dikush me shiu bindjen Koranin Apo dhejrës e ti largohet epsheve të veta Koran dhe zërë kërrejt Korani Donë me të va një njeri i cili I shkon kunder epshit vërt Që kjo është Korani? Ta shnajna të prit me një Ramazan Allah në mundësofë كيت رمضان وزير شيل يخلين يگيمش بغوش ف لعلكم تتقون نشط يو يتتني الله. شكان شطوطه بالله جل جلاله ثوتي من قيمه الجزئيه اصل التقوى مباينه النهي وهو مباينه النفس فعلى قدر مفارقتهم النفس وصلوا الى اليقين دجان مس Tho di më kajim e gjëzje. Thelbi i takvallokut, thelbi i takvallokut, baza, bitësini ndërtohë, cilja, është me udapi haramit. Mudapi haramit. Harami veç, shka lidhje me ti harami. Qjo e baza takvallokut. Pasashver ka than? Ka than, dhe kjo qysh është, ka than, dhe kjo nuk realizohet pa udapi nefësit. Të shmunësh me elan haramin, kur thu, valla hun e du, valla, Eki për disa, këtë haramët shka i do shukëtëve, të këtë i kumë lanë. Këtë haramët e shukëtëve, në i kumë lanë. Tua, të Allah. Lejë haramët e shukëtëve të ti. Përshimot, ty letë e kime lanë, dëshirën të tjetëri. Apo, eki për disa shpeshtë, Allah, në haramë sëmpele. Po, Bo, bërë, a e sëmpele, po të ti. A e letinë a i haramë. Tho ti më në kaj me gjëzje. Ua huë më bajë Uh, Livet të tjera është si kur ndarja e foshës për e gjirit Në këni pa fëmijën Skurqisën e ndarja për e gjiritë Se është lidë për ta E sa dozë Ka njeriju ndarja për e nepsit Qa që hinë në bindje Sa më larkë egove tua Sa më larkë qefëve tua As më afer As më afer bindjes Nepsi jëtë edha Allah Në zemër së një pashko Timi që qefët e tua Edhe dëshirët e Zotë i su një bashkën kur Sepësa Allah u gjelë nuk i shkonë pas që e fafetua Nadë të mishku pas dëshirës Allah u subkhanehu Subkhanehu e qala Andaj, se vepi katër Me të zërë, arrijët binja cilë a lezër Mu da pi nefësit Pra mu da pi harameve Mu da prej, prej harameve Dhe e pesë a lezër është Dhe a vazhdojnë e reziratën e kaluar E pesëta është të medituarit Në argumentët e Zotë i Gjellë e Gjellalu Në në zotin e vet, në xhennet, në xhehenem, në vdekje, në ahiret. Që do po, të pa penancojta, po, do ta azdhni me diçka tjetër më xhalll pak, me kadeka, me çka dekë ka si në muabet. Jo më nuk e sigla ka kadeka muabet. Vdekja shkakton xhallëri oj zot. Përkujtimi i vdekjes shkakton xhallëri. Përkujtimi i vdekës të mund namaz. Përkujtimi i vdekës si të bën më xhalll ibadet. Çkjo përkujtimi çka na synon? Jo e përkujtimi çka ti stin vezvese me flet ka 27 orat. Jo. Ajo vezvece e punë gjinëve, po për kujtim i cilit ma gjallë, për kujtim i cilit, kur të vene ngrosësia e jërganit dhe shtratit, dhe tje kujtonë Allahu në gjilë gjiladë, dhe se kimu taku me ta, le jërganin që këta Allahu në gjilë gjiladë të taku atje. Qëndërza për kujtimin e s'h, e shironi jotat do shohim rezultatet e ardhshme. Elulsim Allahu Xhel Xelal që Zoti on te bareke vetala, na mundson se të kemi bindjen në Zotin tonë. Na ban Allahu te bareke vetala për a të rëdhet të mësojnë Kur'anin dhe të mësojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Elulsim Allahu subhanehu ve teala që Zoti on Xhel Xelalut na ban që t'adojna Allahun Xhel Xelalu, t'adojna pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem. Elulsim Allahun te bareke vetala pasi që kemi kaluar gjithsmën e Shabanit, na musallallahu xhelalut tehim në Ramazan duke çen më shëndet duke çen më i marr elusi mallah te bare keuta n se zoti onxhjelo jeralo namon son ç gjithmonte punoj me rizalloh te allah o xjeluala larga saçka e hidron zotin ton te bare keuta ala elusi mallah o xjeluala ç zoti on te bare keuta ala ati ku jam i çolluar allahut mashfulein ati ku jam i gabuar ka çen prej me edhe prej shejtanit elusi allah inshallah allah na fal aqulu qawli hada wastaghfirullahi ali walakum fastaghfiruhu innahu hu algafurrahim walhamdulillahi rabbil alamin